פרק קל"ב שיר המעלות זכור אדוני לדוד את כל אונותו, אשר נשבל אדוני נדר לאוויר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיני, לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב. הנה שמענוה ואפרתה, מצנוה בשדי יער. נבוא למשכנותיו, נשתחווה להדום רגליו. קומה, אדוני, למנוחתך, אתה וארון עוזיך. כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו. ועבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. נשבע, אדוני, לדוד, אמת וחזק. לא ישוב ממנה, מפרי ותנך אשית לכסא לך. אם ישמרו בניך בריתי, ועדותי זו אלמדם, גם ביניהם עדי עד ישבו לכסא לך. כי בחר אדוני בציון, איבה למושב לו. זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי איביתיה. צידה ברך אברך.